Goeiemorgen, allemaal van julle ek. Ek wil iets ongewoons doen vanmorgen. Ek wil julle geleentheid gee. As jy dit in jou hart het. Om vir ons so in een sin, een sin of verskien twee sinne, te kom sê, wat is gemeente vir jou? Ek wil jy ons nou vanmorgen met mekaar praat oor Godse droom of die voorrecht wat het is om gemeente te wees. Maar ek wil nou eerst by jylle hoor. Ek wil hoor of ek nou theorie praat hier vanmorgen of het praktyk is. So ek wil nou vir jylle gereentheid gees, soms so paar van jylle, het kan allemaal wees as jylle wil. Net so sin. wat beteken gemeente vir jou? Kom neem vrymoedigheid, kom sê vir ons. Ek dink, uit my oogpunt uit kan ons nie gemeente wees, voor ons nie allemaal collectief die gerechtigheid van God verstaan nie. Dit is die enkele eigenskap wat die hele skrif duidelijk maak vir ons, en wat dit wat ons glo 100% verduidelijk. Ons moet allemaal die gerechtigheid van God verstaan. Dit is waar dit begin, en dit is waar ons ook ons kinders kan leer, wie God is, sy karakter leer. Dank u. Hoekom dit so eens in? Dit is min eens in. Hoe moet my sin eens in? Ok. Wat vir my die greidste is, van, as ons praat van gemeente, dan, gemeente is, is nie organisatie nie, dit is organisme. En, dit is lewend. En wat vir my fenomenaal is, in gemeente, is dat, daar constante groei is. Die groei is so vinnig, dat, dat ek, as ek van groei praat, praat ek nie van getal, en die getal tel nooit punte nie. Dit gaan oor my intimiteit met die Heere. Die groei is so fenomenaal, dat het volgens my, ek hou nie by nie, dat het te vinnig is, dat daar soveel is, daar soveel in hierdie saamwees, wat constant stimuleer, vir dieper, intiemer verhouding met Jesus Christus. En, en dis wat gemeente vir my is, is om net hier, bevestig te word vir waar vir ons geskep is, ons is geskep net vir verhouding met die heren. Geen performance is nie, geen niks, ek goed nie. En hierdie intimiteit, da's net niks, waaraw ek kom nie. En ek wil eindelijk dan vir jylle dankie sê, vir hierdie jaar van, om net ons, om my te stimuleer, vir hierdie dieper, dieper intimiteit. En dit vloei net dier Godse geest, en die openbaring van sy woord, en dis krij, dankie. Ek is nou zo half half niet bij die gemeente, maar ek is ook al een ouw kennis hier van baie mense. Wat die gemeente alles gedoen het, weet ek nou nie, maar vir my is gemeente deel van die lichaam wees. Vir my is gemeente, ek kan nie anders nie. Paulus praat van die vrug van die geest en hy praat van die, die werke van die vlees, so ons moet by die werke wegkom. Voor my is gemeente, jy kan nie anders nie. As jy die vinger is, is jy die vinger en die vinger doen sy werk. En as die vinger moet vat, dan vat die vinger. Daar is niks, dit vloei uit die vinger wees uit. En net so uit die been wees het. En so elk van ons is die deelkie van die gemeente. En as die vrug kom en begin in jou blom, dan kan een perskeboom kan nie anders as 'n perske dra nie. Hy het nie een kies nie, hy dra perske. Baie dankie. Mora gemeente, wil ek net sê, gewoonlik as ek hier voorkom staan, dan weet ek nie wat ek wil sê nie, maar net om, om intimiteit met God en sy groei te sien en, en by mekaar te kom en te kan deel en te kan by mekaar te staan en te sê maak nie saak wat jou omstandigheden maak, maak nie saak wat in die wereld aangaan, ten spuite van kan ons by sy voete sit en net wees. Ons kan by sy voete sit en net daar kan die vrede kry, en nie daar kan jy vreeg te kry. Dis een jaar wat nens, ek denk wat nens beleef het, die noem vir wie hy is, nie vir wat hy vir gaan doen nie. En dan werk het nie. Ek gaan eerst klaar, joh. Ok, ek wil eindelijk met jylle deel ook, wat ek beleef het hierdie week. Ek droom nie, of ons droom seker allemaal, maar per ty keer onthou jy nie een droom nie. En die laaste jaar, as ek droom, het ek elke keer die skrif gekry, voor ek droom, in Job 33, wat die heren sê, want God spreek op een, ja, op twee maniere, maar die mens let daarna nie op nie. In een droom, in een nagezicht, as diepe slaap op mense val, Dat in sluimring op 'n bed, dan open hy die oor van die mens, en hy druk die seal op die waarschuwing aan hulle, om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verbarg, so dat hy sy seal kan redt aan die kou. Ek het hierdie week, daar is familie van my wat van Australië afkom, en ek krij die ochend hierdie skrif, en ek het net vir hulle dat weet hoe laat vlieg hulle, en so, maar ek krij toen nie een SMS nie, en nou wonder ek nou, hoe sal ek nou hierdie skrif krijg? en die aandroom ek, en ek krijg een duidelike, duidelike droom, hoe daar fout is met die vliegtuig, en ek sien hulle gezichte, in die vliegtuig. En in die droom, hoe ek uitskreep, salm 91, en hoe ek net dit bid, maar wat vir my die kostbaarste is van dit, is, wat die Heere jou kom waarskie, en ek wil nie sê, ek is so oulik nie, jy wat ook verhouding met die Heere het, kom waarskie jou vir mense wat om nog nie erkend hulle leven nie, of wat nog nie verhouding het nie, kom waarskie jou om in te tree draai vliegteg nie val nie, daar niks verkeerd sal so gaan nie, en hulle was 30 minuten vertraag, maar hulle was veilig daar, maar het ek net wil sê, ons moet so met die waarskieving dadelijk optree die geest van die Heere praat een keer, en daar moet ons optree ons moet nie waag nie, En ek weet, God was daar, en die engele was daar. Dat niks het gebeur nie. Want niemand van hulle zou weet nie. Want die vleer nie is, of niemand sê dat fout nie. Maar ek weet, dit is hoe God waarski. En dat ons asblief op dit sal leid. Dankie. Um, ek sien dit so, dat God is hier En uit het vir Jesus gestuur, en hier ek. Ek sien dit, dat God vir Jesus gestuur het. Die doel was om vir ons te kom weis wie God is. En ek sien dat Jesus ook gekom het, so ons kan sien wie ons is. Want ons is net soos Jesus. En die gevolg van dit is, as jy dit besef, dan is dit intimiteit. Want soedra ons besef wie God is, en soedra ons besef wie ons is, is ons en God en Jesus saam. En ek sien dat ons soos in een bal is, of ons is so. En ek sien gaai kies rondom. Soek wakiem gaai En as ons nie vol is van hierdie nie, dan kom die wereld en hy stoot dood eenvoudig net die slechte goed in jou lewe in. Maar as ons intimiteit met God ken, dan sit soos een groot lichtstroom wat hier ingaan en dis ons kiesse. Hierdie goeders doong hulle af op ons. En dit is ons kees om vir God hier binnen te kry. En soedra God hier binnenkant is, dan skyn sy licht dier ons. Dit vat al hierdie slechte goeders weg. En dat hierdie licht so helder is, dat die ander goeders nie raak sien nie. Goeiemorgen. Voor my is gemeente familie. Ek het het weer dinsdag belewe, ons daar bij hende alle was, met weesel hulle wat daar was, en sonder dat ons het besef was ons allemaal onlosmakelik aan mekaar verbind in die gees en ook in die vlees, so um, vir my wil ek net vir julle sê, ek dake nie die afloop persoon daar hier gewees nie maar ek wil net sê dankie vir julle so, julles familie boeties en sissies, dis wat gemeente vir my is Goedemorgen julle allemaal, vrijdag middag toe kom ons nou van Kimberlea vir die huis en ek gaan sit op my pos is koot en ek hou vast om net so en ek besef dit is Godse vader hart, laat ons kan sit by Godse voete net om te wees, nie om vir iets te vertel van wat jy nodig het of wat vir jou kruid sal wees as jy dit het nie net om daar te sit en dit is Godse intimiteit en vir my is gemeente radig net om huis toe te kan kom en te kan wees en ek sê radig vir my aan hulle dankie, laat hulle ons, ons leid to die volwassen man en dat ons allemaal op a journey is en som kan groei en dat die volwassen man gaan oor ons ouderdom, of vir ons is die man het gaan oor die spasie wat God in ons binneste het, en dit is ons doelol om vir om die spasie te kan gee, en Sondag, hoe reën in Kimberley en daar's 'n storm en daar staan 'n car watcher wat 'n sambreel het, maar die sambreel is stukkend en hy hou hom net so en hy sê vir my: "Hello madam, die sambreel is stukkend," maar hy keer die reën en ek besef daai tyd is om genade vir iemand te gee, om vir hulle te gee wat hulle nodig het. Of dit 'n heel sambreel is en of dit vir iemand net te vertel, God is lief vir hulle. Ons is soos God se en het is regtig ons werk om vir mense Jesus se Vaderhart en sy liefde te wys dat hulle dit kan weet, want ons wat oortuig is van die geregtigheid, as ons dit nie gaan vertel nie, wie gaan ons En wat vir my nog moe is, is dan hy dat een keer vertel van die konfeit, wat so prop jy net moet aftrooi. En is precies wat het is, dis soos, jy die geskink wat ons krij, wat jy net die prop moet aftrooi, en jy kan alles wat binnen in is, is En God rug ons voetstappen, en dan kan ons denk soos hy denk. As ons die term gemeente, afgeseen van die feit dat daar een band met God is, is in die gemeente een band met een en die ander. Dit is die boetas en die sissies, as een van die lede van jou lichaam lei, lei allemaal saam. En dit is gemeente. Gemeente is een samenbindende faktor. Gemeente is een eenheid. En dit is een gemeente wat mekaar dra. Wanneer iemand in die straat raak loop en hy is van jou gemeente, dan het die persoon een ander band met jou. Hy het een band nie normaal weg, soos wat ons met mekaar het nie, maar is deel van hierdie gemeente en juist deel van hierdie gemeente en daarom het daar een speciale band met mekaar. So ek beskou gemeente as een eenheid, een lichaam wat ook saam funksioneer. Vader, ons dankie vanmorgen dat ons gemeente kan wees. Dankie vir die droom. Dankie heren dat die eerste was met gemeente. Voordat ons dit bedink het, voordat ons hart opgekom het, het jy dit bedink omdat jy ons lief het. En jy, dank jy dat ons kan in sig kry wat jy sien as jy na ons kyk. Wat jy droom is, want dis ons hart, om in jy droom te leven, om die volheid te volheidslewe, die volle potentiaal, die volle som van jy gedagtes, Te kan beleef elke dag. Ons eer hier daarvoor. Ons eer hier vir die teenwoordigheid by ons vermoorde. Ons eer hier vir die inspraak, vir die teenwoordigheid van die geest. Kom spreek hier dan tot ons vermoorde. Kom maak ons oor om te sien, om diepe te kan inkijk in die volmaakte wet van die vrijheid. Ons eer hier in Jesus' naam. Amen. Blijs dan met my na Jesaja 33 toe. Jesaja 33. God is aan die woord hier. Hy gebruik Jesaja se pen om ons te praat. Hy sê by vers 20, hy sê, Aanskou Sion. Nou, kom ons verstaan uit weer Sion. Hy noem Sion hier as stad. Jeremia praat ook van Sion as die stad. En as ons oud-testamenties lees, krij ons twee termen, want jy, ons in die weke wat voorbij is gepraat oor Micha 4 en Jesaja 2, wat sê, aan die einde van die dag sal die berg van die huis van die heren Vast staan op die top van die berge, verhewe wees, boe al die eeuwels. Hy sê, want die wet sal uit Sion uitgaan en die woord van die heren uit Jerusalem. Nou, Jerusalem, die beeldspraak Jerusalem praat alweer van gemeente. Sion plaat van die gezag van die gemeente. So, daar is wisselwerking tussen Sion en Jerusalem, maar dit praat alweer van gemeente. Die een, sy klem is meer op die gezag van die gemeente, of beskryf die gezag van die gemeente, en die ander meer die, kom ons sê, die onderlinge bijeenkomst, die lichaam van Christus, nee, so hier is het nog profetisch, want dit het nog nie gebeur nie, die kruis moes eers kom, die gerechtigheid van God moet nog eers geopenbaar word, en nou hoor wat is Godse hart, God sê, anskou Sion, nou jy moet verstaan, Paulus skryf ons in 1 Korinties 2 9, hy sê, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, en die hart van die mens nie opgekom het, die het God bedink vir die wat om lief het nou hoor jy hoe dit werk, nou kom die profeet, en die profeet sê, Anskousion, die stad van julle feestelike samenkoms, hy wees vir hulle die gemeente, maar die gemeente het hulle oog nie gesien, hulle oor nie gehoord, en laat nie opgekom nie. Maar God bedink gemeente, want nou moet ons mooi verstaan wat gemeente is. Gemeente is die volheid van hom, wat alles in allemaal vervol. Gemeente is collectief eh, uh, elk een van ons wat toegevoeg is, want nou om deel te wees van die gemeente beteken om toegevoeg te wees door die gemeente. Die skrif sê vir ons in handelinge 2, hy sê God het dageliks tot die gemeente toegevoeg die wat gered is. Jy sê gemeentes wat groei op grond van die uitbreidings en die uitreikings en al die goed wat ons doen, dis die ware groei nie. Ons kan groei in getalle. Maar ware groei in die gemeente, die, die ware gemeente sy groei, groei op die basis van God het dageliks tot die gemeente toegevoeg die wat gered is. En dit is die vraag wat ons ons moet vraag, is dit wat oor ons hier is? Is ons, is jy, toegevoegd tot die gemeente op grond van die redding? Nou wat is redding? Daar is verskil tussen redding en verlossing nie. Jesaja skryf ons, Jesaja 44 vers 22 hy sê, Ek delg jou oortredinge uit soos een nevel en jou sonde soos een wolk. Ons weet is wat gebeur het. toe to God om wat geen sonde gekend het die sonde vir ons gemaakt het, Tom wat jy het praat van die gerechtigheid van God sien basis daarvan, To God om wat geen sonde gekend het die vir ons sonde gemaakt het, so ons kon word die gerechtigheid van God en om, het God ons oortredinge uitgedelg. Ons oor ongerechtigheide, ons misdaadheid, hy vergeweheid, hy is terwille van ons ongerechtigheide oortredinge door boor verbrysel hy die straf gedraaf het vir ons die vrede aanbring. So wat hier gebeur het, is, hy het ons verlos van die sonde. Hy het ons verlos van ons sondarskap. Hy het die mensdom verlos van sy sondarskap. Wanneer? 2000 jaar geleden. En nou sien die profeet weer, hoordeer, waar die oog nie gesien, die oor nie gehoor, in die hart van die mens die opgekom het, en het God bedinkt vir die wat om lief het. Nou kom sê die profeet, hy sê, ek delg jou oortreding uit. Jy sê nie, die volk was in a catch 22. Hulle het hard probeer, hulle het weer en weer probeer, hulle het oorgeslaan, hulle het elke versoendag teruggegaan, en weer gaan versoening doen, en weer dieren gaan slag, en die bloed as offer gebring, om vir hulle versoening te bring vir nog een jaar, maar het het nie gewerk nie. En nou ek sê, God, dit werk nie, ek gaan een beter verbond met hulle maak na die dag, sê die heren. Hy sê, ek gaan my wet in hulle hart gee, dat hulle in verstand inskrywe, en aan hulle sondes en oortredinge gaan ek nooit meer denk nie, hoekom nie? Hy sê, omdat ek hiermee weggedoen, en hy sê, ek delg jou oortredinge uit, soos een nevel. Jou sonde is soos een volk. Dis verlossing. Hy sê, keer terug tot my, want ek het jou verlos. So voordat jy terugkeer, is jy verlos. <laughs> jy keer juist terug, omdat jy verlos is. Jy keer nie terug om verlos te word nie, oor jylle. Die verlossing is eerste, dan die terugkeer. Dis baie belangrik. Dit is die boodskap van die gerechtigheid van God. God het om, toe ek en jy nog nie ees gebore was, nie sonde gemaakt met my en jou sonde. Met ons sonde is weggedoen in die kruis, so dat ons rechtvaardig voor God kan staan, so dat ons kan kwalificeer vir een verhouding met hom. Vir intimiteit, dit wat Jackie van Salby Bord geteken, so dat ons kan kwalificeer vir intimiteit met hom. En nou kom hy en hy sê, ek het jou verlos, keer terug tot my. Nou die verskil tussen de redding en verlossing is die terugkeer. Jy sien terugkeer, is om te sê, jyre, ek kan nie terugkeer, as ek oortuig is, ek is verlos. Ek kan nie terugkeer, as ek oortuig is, hy het my vergewe. Ek kan nie terugkeer, as ek oortuig is, die prijs is betaal, die straf is gedra. Anders gaan ek altyd loop in koes en wonder, wanner moet God my weer straf? Wanner moet God dit weer aan my doen? Oor jylle. So die oortuiging, dis wat oor hy sê, dis dier geloof, Die rechtverdige sal dier die geloof lewe. Wie is eerste die geloof die rechtverdige? Die rechtverdige is eerste. Waar die rechtverdige ontstaan? Hier, die kruis. En 2000 jaar na die kruis is jy gebore rechtverdig. En al wat nou nog kort by jou, is geloof. En geloof kom dier die gehoor van die woord, van die waarheid. En nou kom die woord van die waarheid na jou toe en sê, maar ek het jou verlos. Ek het jou van jou sonde verlos. Ek het jou van jou sondagskap. Het ek van jou afgerol. Ek het jou gestroop van jou minnewaardigheid. Ek het jou waarde gemaakt. Ek het jou rechtvaardig voor my gestel. Nie op grond van wat jy gedoen het nie, maar op grond van wat my sien gedoen het. En nou sê hy, daarom kan ons terugkeer. En toe ons terugkeer, Toe kan God ons toevoeg to die gemeente. Dit is wat geweer het. Toe ons terugkeer, voeg God ons toe to die gemeente. Nou daar in Matthäus 16, praat Jezus met sy disciples, hy sê, wie sê die mens is? Ek, hulle sê, Matthäus sê, Iliap, Matthäus profeet, Jezus sê, en jylle, en Peter is dan op, Peter is altyd die spokesman, nie weet, Peter is dan op, hy sê, Ie is die Christus, Ie is die Seen van die levende God, Hier is een openbaring wat na Petrus toekom, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, die hart van die mens nie opgekom het nie. Die mens het nie verstaan dat Jesus die Christus is nie. Dat hy die gesalfde van God is nie. Dit het nie in laarde opgekom nie. Maar hy sê, vrees en bloed dit het dit nie aan jou openbaring, maar my vader wat in die hemel is, hy sê Jesus vol my hy sê, en op hierdie rots, die rots van die openbaring, dat Jesus die gesalfde sien van God is, dat hy die lam is, waar die sonde van die wereld kom wegneemt wat my en jou sonde kon wegneem het. <laughs> Hy sê, hierop bou ek my gemeente. So Tom, jy is hield in die kol. Hy sê, nou kan nie gemeente staan. Ware gemeente kan net staan op die openbaring van die gerechtigheid van God. Dat sê vir julle dit. Daarom is daar so groot verskil tussen gemeente en kerk. Hy sê, nou, ons het allemaal groot geworden in kerk, met kerk. Maar kerk, skies, verstaan nie die gerechtigheid van God nie. Kerk het my vastgehou in sondagskap. Kerk het my al die jare van my leven, het my vastgehou in die frustratie van minderwaardigheid, van, om voor God te staan en te sê, Jere, ek maak dit nie. Ek het dit weer eens nie gemaakt nie. Maar toe kom gemeente. Gemeente kom in die openbaring, dat Jezus is die gesalfte van God. Jezus is die een, wat die lam is, vormer vlek of rimpel, wat geslag kon word, wie sy bloed aan die dier syne geverf kon word, so die dood by hulle so voorbij beweeg, om die in Egypteland, en Jezus is die paaslam, wie sy bloed offer, ons geheilig het, en gereinig het van zonde, recht, dit is die basis van gemeente, en nou kom Jezus, en Jezus maak hier die stelling, hy sê, hy sê dit, maar onthou wat is in sy aard, God sien gemeente, ons het verlede week, het ons gepraat oor die ding, ons het gesê, God het die mens geskapen, as hy beeld in gelijkenis, hy het hom geskip, uit liefde vir liefdesverhouding, hy het die mens geskip, om te heers op aarde, en hy het die mens geskip, om hom te verteenwoordig, hy het my en jou geskip, omdat hy nie een lichaam op aarde het nie, God het het soe beplan in sy skeping, God het omself nie een lichaam op aarde gegeen, nie vir een kort rikkie het hy in die lichaam van sy sien, het hy beweeg en het hy vir ons kom wees, soos Jackie gesê het. Toen Jesus kom, het hy vir ons kom wees hoe God lyk. Want Jesus sê, as jy my gesê het, jy die vader gesê. Maar nou vaar Jesus op. Hy sê, ek gaan na my vader. Hy sê, en jy sal my nie meer sien nie. Hy sê, maar hoe sal die mense God sien? Door na jylle te kyk, want in jylle woon die volheid van die Godheid lichaam jylle is die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul, en daarom is die belangrike ding wat ons hier moet sien is, dat God gekies het, dat ek en jy, en dat ons as gemeente collectief, hom sal vertoon aan die wereld, as die wereld wil sien hoe God lyk, moet hy ons sien, kan jy nou verstaan waarover Maak Paulus hier die uitspraak aan die Romeine is, hy sê die naam van die Heere word om jylle ontwil gelaster, want die mense kyk en hulle sien nie van God in ons nie Hulle sê iets anders in ons. Ek gaan wonder dat hulle God laster nie. Hoekom sal iemand God laster wat hy nie gesien het? Sê vir my, wie so dom om God te laster wat hy nie gesien het nie? Wat die mense laster, is wat hulle sien in ons. En ek sê dit nie veroordeelend nie. Wie jy sê, God het dit weggevat. God sê, ek kyk nie na jou wandel nie. Ek sê, ek kyk na jou stand, en as jy saam met my in jou stand kan stem oor wie jy as jy saam met my kan stem oor wie jy is, dan gaan jou wandel automatisch recht kom. So, hou op om te probeer. Kom wees net, dankie vir daai en Marleen. Kom wees net. As ons net kan wees, wie ons werkelijk is, as ons net kan besee wie ons werkelijk is, en dit kan wees. Nou kom Jesus, en Jesus sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is. En ek sê hulle ris gee. Kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is. Wees hy hee. Waar sê Waar manifesteer hy? Hoe manifesteer hy? Hy manifesteer hier ons. Hy manifesteer in die gemeente. So nou wil ek jou die vraag vraag. Ek het eindelijk gehoop, ek sal dit hoor, maar ek het dit nie gehoor en miskien jy my vraag nie recht verstaan nie. Hoekom is jy hier? Omdat jy hom gesien het en allemaal wat vermoeid en belas is, na hom toegekom het. Ek het verlede sondag geeinig en gesê as ons kyk na die wonderwerke wat, wat plaas vind, wie van jylle wat hier sit, kan vanmorgen sê, ek was blind, maar nou sien ek, my geestes oog was gesluit, daar was een bedekking oor my hart, maar nou sien ek, ek was doof, ek het gehoor en gehoor, ek sit jaren lang in die kerk, en ek hoor en ek hoor en ek versta niks nie, maar nou het my oor gehoor, Nou verstaan ek. Jy sien Tom het die sledel vastgevat vanmorgen. Ek praat met soveel ouwens, wat die ding sê, die oomlik as ons die gerechtigheid van God snap, is ons oor oop. En skielik gaan die skrif oop. Oop in God, hulle oor om die skrif te, te verstaan, Lukas 4,45. Wie van julle sit hier wat sê ek was doof, maar ek oor? Wie sit hier wat sê ek was dood? Geestelik dood. Nou lewe ek. Klasiek. Geestelik syk maar nou is ek gezond. Dan was gemeente gemeente die jaar, as dit so is. En die vraag wat ons moet vraag, was ons gemeente? Was die gemeente een plek, waar iemand kon kom, wat vermoeid en belas is? Die gemeente, dit is nie die gebouw nie. Dit is nie om zondagochend hier te wees nie. Want ek weet hoe hardus was nie hier, op zondagochende nie. Maar ek weet, hy was waar hy was, maar hy was een harde hier. Ek weet hoe Piet was nie zondagochend hier nie, maar hy was een harde hier. En baie van julle, vredag, was thuis sondeochtend in hy nie. Ons is in hart hier. So jy sien, waar oor gaan dit? Gaan nie oor een gebouw verplek. Gaan oor die eenheid van die lichaam. Is ons in een lichaam. Wat ons nou moet raak sien van die goed is dit, is dat die Heere vir ons nou duidelijk gewijs het die laatste twee sonde haam. Daar is nie meer ons en jylle nie, nee. By God leed die ons van die mensdom af. So lief het God ons gehad, die mens. Die mens gehad. So die, hoe lyk die mens vir God? Die mens lyk so vir God. Is amal gereed? Nee, hoekom nie? Want amal het nie geloof nie. Amal is verlos, maar amal het nie teruggekeer nie. Amal het nie sy hand gevat nie. Amal het nie die hand dat uitgesteek is en sê, kom na my toe, amal wat vermoeid en belas is, ekse vir jou risgeer. Amal het nie gevat nie. Die Joodse nasie is die mooiste beelda van wat sê, ons sal het self doen. Ons wil het nie so enie, ons wil het self doen. So, hulle is verlos. Hulle is verlos van hulle sonde, God sien hulle nie na die vlees nie, hy bedink nie hulle sondes en hulle oortredinge nie, maar wie wat, hulle leef lichtjare van hulle weg, omdat hulle nie aanvaard het, wat hulle vir hulle gedoen het nie. Maar goed, ons is terug by die gemeente, ek wil paar goed sê oor gemeente vanmorgen, wat julle so goed, so goed kent. Ons gesê, Jesus sê vir Petrus, hy sê, op hierdie fondament, die fondament is openbaring, sal ek my gemeente bouw. Dan skryf Paulus vir die Ephesus daarby, Ephesus 3, en hy sê hierdie ding, hy sê, ek moet het vir julle lees, Ephesus 3, as julle gehoord het wil naaslaan, Ephesus 2 vers 19, so is julle dan nie meer vreemdlinge en bijwoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, dit, dit is gemeente, medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebouw op die fondament van die apostels en die profete, terwyl Jesus self die hoekstgen is, uit wie die hele gebouw, dit is nou die gemeente, goed saamgevoeg, verruist tot die heilige tempel in die Heere, en wie jylle ook saam opgebouw word, tot die woning van God in die geest. So jy sien wat hier gebeur, is Paulus beskryf die gemeente as een gebouw, maar dit is nie gebouw nie. Stephanus <laughs> het gesê, God woon nie in huise wat met handen gemaakt is nie. God woon in ons, en ons is nie met handen gemaakt, ons is dier God geskep. En daarom, ons saamwees, dit is die huis, dit is die lichaam van Christus, dit wat ons moet raak sien, nou sê hy, die gemeente is gebouw op die fondament van die apostels en die profete, nou wie is die apostel en wie is die profete? Waarvan praat hy? Wat is die apostels en die profete waarvan hy praat? Want nou jy wat het Jesus vir Petrus gesê, op hierdie rots, Petra, op die bedding rots, waarop hulle ingegraaf het om hulle fondament op te gooi, Op hierdie rots, op die openbaring van wie Jesus is, en van wie ons in Jesus is, wat hy kom doen het, hierop bouw ek my gemeente, so die apostel en die profeet is nie een ou wat die ambitie het, en sê, ek gaan een kerkplanter word nie. Een profeet is nie ou, en die profeet is een gave doontloop, en sê, that sayeth the Lord, asof die heren vir my sê, wat hy vir jou moet sê, terwyl hy verhouding met jou het, en my op. praat nie. God sê dit baie duidelijk in Hebreeus 1 vers 1. Hy sê, nadat God op baie maniere en die die profete tot ons vaders gesprek het in die laaste daal met ons kom spreek door sy sien. En God het een eie verhouding met elk een van ons. So, jy hoef nie vir profete gaan vraag nie. Wees jou eie profete. God wil met jou self praat. Maar as hy sê die fondament van die apostel en die profete, dan praat hy van openbaring. Hy sê die profete is woord wat baie vast is, waarop ons met ach Jesus' lamp wat na donker plek schyn, totdat die dag aanbreek en die morgenster opgaan, in ons hart, 2 Petrus 1 vers 19, hy sê, dit is die profetische woord, dit is die openbaring van wie God is, die openbaring van wat Jezus van ons kom doen het, en dit, daar die openbaring, is wat van Paulus apostel maak, is wat van Petrus apostel maak, want Paulus roep uit, hy sê, wee my as ek die evangelie nie verkondig nie, God gaan my voor stokkruis het nie doen nie, God gaan om straf of iets aan om doen, omdat hy die evangelie verkondig nie. Hy sê, ek kan nie anders nie. Hy sê, ek is soos een swanger vrou, wat by kraam gekom het, en as ek nie geboorteskenk nie, sal ek sterf. Hy sê, die, die woord in my, die die verskrikkelijke in my, die die goeie nies, die die openbaring van wie God is, die binnen in my, ek sal sterf, as ek nie daaraan kan uit in genie. En dit is die natuurlijke aksie van gemeente. So sê jy, hoe kom greu die gemeente dagelijks die wijze waarop die gemeente groei, is dier dat ons voortplant, dier die openbaring van Godse woord, die woord wat vlees geword het, in ons kom woon, en dit gee aanleiding daartoe, dat ons hierdie woord met die ou langs ons deel, en met die volgende oude deel. En en ek krijg een strande oproep, en ek, ek, het, ek het luister na hierdie goed en sê, hoe dat iemand sy leven, iemand anders so impacteer wat nie omgesteerd het aan so iets nie nie omgesteerd het aan God en aan sy woord nie dat een van ons lewe een menslewe so impacteer dat hy uitroep en sê ek mis dit dat hy by die punt kan kom om sy verlossing te aanvaar en sy verlossing te bekrachtig of te bevestig na redding toe dis wat vir ons geroep is Dis ons leven. In hom beweeg ons, leef ons. Dis ons, dis gemeente. Maar nou, ek was by Jesaja 33, voor ek te ver weggaan van hom af, hy sê, Jesaja 33, hy sê Aanskou Sion, die stad, die gemeente, Aanskou die gemeente, die stad van julle feestelike samenkomste, nou dis wat ons meer bezig is vanmorgen, een feestelike samenkomst. Hy sê, Aanskou hierdie stad, die plek van julle feestelike samenkomst. Hy sê, jou oor sal Jerusalem dis nou die gemeente, sien as een veilige woonplek, as tent wat nie wegtrek nie, waarvan die penne nooit meer uitgerik word nie, en geen een van sy touwe, word ooit losgeskeer nie. Maar daar sal die Heere vir ons heerlik wees. Dit sal een plek van riviere wees. Hoor jy die droom, hier is 500 jaar voor Jesus gekom het, mense, ons is nou 2500 jaar verder. Nou na 2500 jaar het dit alles in vervulling gekom in ons leven, hy sê, Daar sal een plek van riviere wees en breedstrome, geen vloot of roeskepe sal opvaar nie en geen trots skip sal hou en gaan hy praat van eie poging daar. Hy sê, want die Heer is ons rechter, die Heer is ons aardvoeder, die Heer is ons koning, hy sal ons verlos. Vers 24 sê, en geen inwoner sal sê, ek is siek nie. Aan die mense wat daarin woon, is die skuld vergewe. Hoor jy wat Jesus sê? Jezus sê, wat is makkeliker om, om te sê, jou sondes is jou vergewe, of staan op, neem jou bed op en gaan in jou huis toe, Markus 2, die lamman, wat wil die die dag dat zak het, onthou jy? En nou sê, geen een van hulle sal sê, ek is siek nie. Hoekom nie? Hoekom kan ek en jy hier sit vanmorgen en sê, ons kan nie sê dat ons siek is nie, want ons is vergewe. Hoor jy, wat is gemeente? Gemeente beteken om gezond te wees, Hoekom? Omdat ons vergewe is. Want in die dag toe hy ons vergewe het van ons oortreding en ons ongerechtigheid en ons misdade en die straf ons gedraai het, daai dag het hy door sy wonde vir ons geneesing gebring. So nou sien jy die verlossen Besef jy, ek en jy is verlos van enige vorm van siekte wat ons kan kwel. Hier is die een wat hier sit wat nie verlos is van elke denkbare, moendelike siekte, waarin ons kan leunie. Maar as ons gereed. Wat is die verskilt tussen redding en verlossing? Verlossing beteken, by God is het afgehandel, God sien die gemeente. Maar besef jy, vir, vir soveel jaar, vir bykans 2000 jaar, na die kruis, kom ons sê vir die afgelopen 1500 jaar ro weg, het die hele droom van gemeente vir gemeente verval, is gemeente vervang dier kerk. En God sê, ek is wakker oor my woord, om het te volbring. En God het al 500 jaar voor, daai tyd, het hy geseen wat sy gemeente is. En ek en jy, is die getuies, van gemeente. Of is ons. Jy sien, ons kan hier sit in die gemeente, maar ons kan ons kop en nog kerk wees. Dan is ons nog met ons eie werke weesig. Of ons kan sit in die gemeente, en ons kan sê, jyre, ek besef, ek is nie hier oor my, my keese in die syne. So ja, uiteindelijk is het die keese om om te kies, maar weet jy wat? Weet wat vind ek? Ek vind hy is die een wat my voete lei in die sporen van gerechtigheid. Hy is die een wat my, my voete lei na die gemeente toe. Hy is die een wat toevoegt to die gemeente. So my vraag is, hoekom is jy hier? Het jy gevind jou voete loop ken jy laie liekie wat die oons gesing het, wat die kypies gesing het, my voete loop na Wellington, maar ek gaan woester toe, ken jy laie en, sy voete loop een kant toe, my gaan na andere kant toe, Met ons is het nie so nie, ons het gevind, ons voete, ons voete gaan na waters waar hy rus is, hy gedink daar oor. die man wat wat nie gaan op die weg van die sondaars, nie staan op die weg van die goddeloze, en nie sit in die kring van die spotters nie, sal me eens een man, wat sy beha in die woord van die heren het, hy sê, hy soos sy boom het geplant op die waterstroom, wat sy vrucht gee op sy tyd, sy waard, wat nie, hy sê, en alles wat hy doen, voer hy, voorspoedig uit. Nou, wie die man? Wie die eerste man? Die eerste man was God. En alles wat God doen, voer hy, voorspoedig uit. Hoor jy? Die skepping was voorspoedig. Totdat hy die beheer vir die mens gegeet, en die mens het het gehap die keer na die duivel toe. Maar nou kom die skrif in Jesaja 55 en hy sê vir ons, hy sê Maar soos die reen in die sneeuw van die hemel neerdal daar jy nie teruggeen nie Maar maak dat hy die aard door vocht, so dat hy voortbring uh, Saat vir die saaier en brood vir die eter Hy sê, so sal my woord wees, dit sal nie leeg na my toe teruggeen nie Maar dit sal voorspoedig wees, dit sal my behaag En dit wat ek het uitstuur, God sê, ek is die boom God sê van homself, hy is die man wat by waterstroomig plat is Wat hy doen, voor hy voorspoedig uit God sê, sy droom oor gemeente sal voorspoedig wees en besef jy, waas ek en jy vandag, ons is in die plek van Godse voorspoed, en nou, jy moet het verstaan, die oomlik as ons hoor voorspoed, dan dadelik ruis ouwense haare en sê, oes, jylle nou weer met die voorspoedtheologie bezig, dis die wat ek sê nie wat is voorspoed? Paulus sê, as jylle het om te eten te drink en aan te trek met, met vergenoegd wees dis voorspoed so ons is allemaal ver verby voorspoed wat is voorspoed? Voorspoed is nie my bankrekening nie. Voorspoed is my vrede. Voorspoed is die rust wat ek het. Voorspoed is die feit dat ek sien, waar ek nie gesien het nie. Waar ek hoor, waar ek so lang nie gehoor het nie. Waar ek leef, terwijl ek dood was. Dis voorspoed. Dis Godsaardse voorspoed. En saam met die voorspoed, kom ander voorspoed. Hy sê, ek was jong en ek het oud geword, nooit het ek hier echt verre gesien, ek brek hulle in brood nie. Ja, daar is nog materiële voorspoed ook. Maar ons focus is nie materiële voorspoed nie. Ons focus is op die geestelike voorspoed. Hy sê, aanskou hier siel. Nou gaan Paulus, hy skryf vir Timotheus hierdie ding, hy sê, een eigenskap van gemeente, 1 Timotheus 3, daarbij versik, 15, hy sê, eigenskap van gemeente is, dat die gemeente is die pilaar en grondslag van waarheid die gemeente, die lichaam van Christus. Nou moet ons mooi verstaan, kyk weer die verskil tussen kerk en gemeente. Jy sien, soveel kerke is gebouw op die ambisie van mense. Soveel kerke, ek kom in Canada en ek loop ou raak en hy sê, daar was nou een Amerikaner daar voorbij het en hulle besef, die ding om nou te doen is om kerke te plant. Want die oomlik as jy kerke plant, dan word jy een apostel. Dan krij jy die titel apostel. Maar verstaan jy, dit is niks anders as die ambitie van mens nie, waar oor het gaan, is nie om kerke te plant nie, waar oor het gaan, is om gemeente te wees. Want die gemeente sal voortplant, en uit die voortplanting, uit die groei van die gemeente, sal ons hierdie dinge sien gebeur. Nou sê, die gemeente is die pilaar en grondslag van waarheid, en wat vir my die kosteliks is, het julle achtergekom, hoeveel van julle sit hier en sê, wat kan die ou nog vir ons sê vir morgen? En ek dink dit baie. Ek sê, jyre, wat kan ons nog sê vir mekaar? En elke keer ons by mekaar kom, dan haal die jyre iets uit hier, wat ons weer vir mekaar sê. Dat is altyd meer, want die gemeente is die pilaar in die grondlag van waarheid. Dit is in die gemeente, wat God die openbaring op openbaring op openbaring stapel. Dit is een gemeente wat hy vir ons met een onbedekte gezicht inlei, om diep in te kyk en die volmaak weet van die vrijheid, en, en van heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd te word. Dit is Godse hart. En my vraag wat ek vir jou vraag is dit, wat het jy beleef in die jaar? Is dit wat jy in gemeente gesien het? Het het met jou gebeur? Is jy deel daarvan? Paulus skryf vir die, die weesjes, hy sê, daar is verborgenheid in gemeente wees. Hy sê, die verborgenheid is so groot, hy sê die verborgenheid is dat nou dier die gemeente aan die overhede en die machte die boos die menigvullige weis van God bekendgemaak kan word en wat jou jongens het gesê, toe ons gekyk het na die dedooringsgeval, het ons gesien hier is ons God, kom ek teken om soos, ja ek keem teken hier God, en hier die boere en hier is die arbeiders en hier is die opstokers En hier is duivel. En as God na die saak kyk, dan sien ons, God is ewe veel vir die boere, vir die arbeiders en vir die opstokers. Daas nie ons en hulle nie. Beide die boere, die arbeiders en die opstokers, is allemaal ons. In Godse oog. Dis hier waar die lijn trek. Die duivel is hulle. God Godse hart is ons, so lief het God vir wie gaat, die wereld gaat die lamp van God die die sondes van die wereld kom wegneem. So die ding wat ons moet raak sien hier, is ons moet verstaan dat God inclusief dink. Want Jezus het inclusief kom sterf, hy het ons allemaal ingetrek in die kruis in. Hy het niemand uitgelaat nie. En skielig kan ek mense met die aan die oog sien. Soos ek myself raak sien, dan sien ek myself net raak in Christus Jezus. En soos wat ek ingesluid was in die kruis, so dat ek saam met hom gesterf het, om saam met hom te kan opgewek wees, So elke ander mens, so ek sien mense skielik uit die ander oogheid. Nou sê ons is sy lichaam. En Paulus kom en hy beskryf ons een interessante ding wat ek vir julle wil lees in die 1. Daar begon vers 15 af. Kom Paulus met een prachtige beeld hier en hy, hy sê dit so, ek gaan dit vir julle lees. Hy sê, daarom vand ek gehoor het van julle geloof in die Heer Jezus wat onder jylle is en die liefde tot al die heilig is, hou ek ook nie op om vir jylle te dank as ek aan jylle my gebede denk nie, dat God, die God van ons heer Jesus Christus, die vader van die heerlijkheid aan jylle, die geest van weisheid en openbaring van kennis van hom mag gee, verlichte oor van die verstand so dat jylle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rijkdom van sy heerlijkheid van sy erfdeel onder die heiliges is, nou wacht bykie, hy sê daar is een roeping in die heerlijkheid. In die afgelopen 2 sonde praat ons van die vrijheid van die heerlijkheid van die kinders van God. Daar is die wat God bedoel het vir sy kinders. Omdat jy het gesê as ons die bedekking kan wegkry as ons ook kan oopgaan en ons kan diep inkyk in die volmaakte wet van die vrijheid en die gerechtigheid van God in hy sê, dan kyk ons met een onbedekte gezicht, as ons besef, dis niks van my poging nie, dis niks wat ek regelverkeerd gedoen het, wat die tel nie, is wat Jezus my gedoen het. Hy sê, dan word die bedekking weggeneem, hy sê, en dan kyk ek met een onbedekte gezicht, en ek sien in een spiel, een refleksie van myself, en daar refleksie, wees vir my die heerlijkheid van God. En as ek dit gesnap het, dan word ek verander van, van heerlijkheid tot heerlijkheid, en as ek dit gesnap het, as ek in daar die heerlijkheid leven, raai net wat sal die mense sien, en sal aan my kyk, hulle sal hy heerlijkheid sien. Maar hoe kan ek verwag, mense moet het sien, as ek het nie eens kan raak sien. Jy sien, ek, ek moet ontwaak, ek moet, my oor moet oopgaan, om die heerlijkheid van God te kan sien, in my, hoekom? Om hy die geest van God in my kom woon het. Jy sien, dit is oor Paulus, om dit te bestuur, sê, jy moet die julle wat op aarde is, doodmaak, al die goede, wie wat? Jekkie, die ding precies verduidelik, kijk my, as ons gevul is, As ons ons self opvul met die heerlijkheid van God. As ons, ek het jylle verlede sondag gesê, gaan kyk in die spiel. Gaan kyk totdat, hier die heerlijkheid van God sien. As ons opgevul is met die heerlijkheid van God, is hier een drukking hier binnen. En wat Jackie hier vir ons gegeet, is een klas in fysiologie. In ons bloedstroom, binnen ons bloedvaaikies, is daar een klomp groot protein, glo, uh, uh, ons praat van albumine en globuline, en as daar genoeg van hulle is, dan hou hulle die vog hier binnenkant vast, so dat hulle nie kan uitbeweeg nie, maar wanneer die goed tot niet gaan, dan loop die vog uit, dan krijg hy skaap so kwakkeel, en hy krijg bloedarmoede, en hy krijg water in sy buik, om hy dat uitkoop, om hy daar niks substantie in die aarde is nie, wanneer die worms vred die albumine en die globuline van sy bloed op, So sê julle wat hier gebeur, as jy gelaai is met Godse heerlijkheid. As jy genoeg tyd kan spandeer in sy teenwoordigheid, wat doen ons in die gemeente? Ons kom spandeer tyd in sy teenwoordigheid. Hy sê wat twee of meer in my naam verga, ek op een speciale manier in hulle midde. Hy sê, as ek tasbaar op een manier hier by jou, as ek bezig om te klop aan die deur, maak nie oop, ek wil met jou maaltijd hou baie keer gaan jy hier so sit en maaltijd hou met God terwyl jou maaltijd gaan nie eers oor wat hier gesê word nie <laughs> wat hier gesê word is sekondair tot jou belevenis van die teenwoordigheid en die aanraking en die heerlijkheid van Godse gees binnen in jou leven nou kom hy en hy sê dis my hart vir gemeente hy sê ek wil hy jylle met dit verstaan dat jylle met oop oor kan kyk dat jylle kan verstaan dat die heerlijkheid hier binnen en ons moet het raak sien, besef jy, ons kan in gemeente sit, vir nog een jaar, ons kan 2012 uitgaan, 2013 deurgaan, en wie wat, ons gaan nog een jaar hier sit, in gemeente, en ons gaan nog steeds nie, die eerlijkheid van God aanskou nie, terwyl het hier is, ons sien het net nie, so hoe moet die mense buiten dit sien? Daarom bid Paulus, dat ons verlichte oor van ons verstand sal kry, hy sê, en waar die uitnemende grootheid van sy kracht is vir ons wat gloe, na die werking van die kracht van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus, toe hy my die dode opgewek het en om laat sitte aan sy rechterhand in die hemel, hy alle overheid en mag en kracht. Luister mooi. Hy sê, boe alle, hy praat van die kracht hier, hy sê, die werking van die kracht van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus, toe hy om uit die dode opgewek het, en om laat dit aan sy rechterhand in die hemel, bo alle overheid, en mag, en kracht, en heerskapie, en elke naam wat genoem word, nie alleen op hierdie wereld nie, maar ook in die toekomstige, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof, bo alle dinge aan die gemeente gegeef, wat sy lichaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul, tjoe, dit is een groot mond vol, kyk mooi wat gaan nie aan, hy sê, die kracht wat Jesus die dood het opgewek het, het hy gesê, as, hy, as die geest van hom wat Jesus die dood het opgewek het, in jylle woon, dan sal hy met die kracht jylle sterflok jylle lewe maak. Nou woon die kracht in ons. Nou sê, ek wil jylle met verstaan wat die kracht is, wat in die gemeente werk. Die kracht wat tot ons beskikking is in die gemeente, is die kracht wat Jesus die dood opgewek het. Die kracht wat oor alle kracht in mag is. Die kracht wat gesetel is in die naam, wat boor alle name is, Voor wie elke een mag sy knie moet buig en met sy tong moet beleid dat hy die Heere is. Dis die kracht wat in die gemeente werk. En hy dit aan ons as sy gemeente gegeen as sy lichaam. Verstaan jylle wat is die inhoud van gemeente? Kan jylle verstaan van mode, wat het hy met ons gedoen? Wie is ons? Ons is sy krachtwerking. Of moet ek met my kop en skaamte laat hangen sê, ons behoort sy krachtwerking te wees. Ons is sy krachtwerking en as ons rechte gaan ontleed en ons gaan dit 2012, gaan ons sien hoeveel het ons sy kracht openbaar gesien in my leven en jou leven kom, maak het een som ons kyk altyd na die goed wat ons nie sien nie maar kom ons gaan terug en ons gaan kyk na 2012 en sê jere, wat het jy nie alles vir ons gedoen in 2012 nie wat er die eerlijkheid ons nie beleef nie hoeveel waarheid het jy nie aan ons openbaar nie hoe het jy nie ons oor oopgemaak om te sien nie? Maar dit is nie al wat God sien nie. God sê, aanskou siel. God sê vir ons vanmorgen, aanskou die gemeente. Kyk om jou rond en sien die gemeente, maar sien bykie iets anders. Sien nie net van ou Piet en Paul en Klaas wat hier sit nie. Waan ek gewoond het, is ek sien om elke sondag nie. Sien bykie die kracht van God wat in ons werk. Sien bykie Godse droom, as hy collectief na ons kyk. Ga staan en laat Godse geest toe, vermoorde vir jou, die gemeente te wees. En luister, die gemeente stop nie hier nie. Die gemeente is elke gelovige. Elke gelovige, elke wat gered is. Of hulle in ander kerke is, maak die saak waar nie. Nog gemeente, maar ons het die voorig. Om as gemeente in een onderlinge weer eenkomst saam te kom. Hier die te beleef. Nou, ek wil nou alles oorslang. En ek wil by een punt kom, ek wil gauw vir julle wees. Ek ga vir julle paar skrifte lees, net om dit saam te vat. Hoor wat sê God. Ek gaan na Jesaja, en die van julle wat daar is, ons begin sommer daar by Jesaja uh, 60 rond. Kom ons lees een paar skrifte, ek gaan net een paar skrifte lees, dit spreek van self. God kyk na gemeente, wat sien hy? Hoor wat sê staan op, Isaiah 60 vers 1, hy sê, staan op, word verlig, sien wat jy moet sien, sien wie jy is, sien wie ons is, jou licht kom, nou luister mooi wat hy hier gesê, hy het gesê, jou licht kom, maar luister, jou licht het nou gekom, as hy nie die licht van die wereld het gekom het en die hele wereld verlig nie, gaan hy kom of het hy gekom, hy het gekom, so nou kan ons sê, jou licht het gekom en die heerlijkheid van die Heere gaan oor jou op, so om die heerlijkheid te laat opgaan oor jou, beteken, jy het nodig om in die spiel te kyk, met een onbedekte gezicht, soos in die spiel die heerlijkheid van die heren te aanskou, en die wonderwerk toe te laat, dat God sy geest jou oor opmaak, om wat vir jou te weis, om die heerlijkheid van die te vir jou te weis, in die refleksie van jouself. Hy sê, die heerlijkheid van die heren gaan oor jou op, want kyk, duisternis, is dit bekend vir julle? Duisternis, sal die aarde oordek, en donkere die volke, is dit een onbekende vir ons? duisternis wat die aarde oordek en donkerheid die volke, hy sê, maar oor jou gaan die lig op. Kan jy verstaan hoe kritisch is dit dat ons sal sien? Want besef jy, as ek dit nie sien nie, as ek nie in die speel kan gaan kyk, en die heerlijkheid van die Heere kan sien uiteindelik nie, dan stap ek in die wereld en ek sê ek is deel van die duisternis. En donkerheid wat oor die volke kom, en ons volk is maar een van die volke wat die donkerheid kom, dan gaan ek so neer, maar besef jy, as ek die heerlijkheid gesien het, as ek die lig gesien het, dan sien ek, duisternis kom oor die aarde donkere oor die volke. Maar oor jou is die licht opgegaan. Klink het nie soos 12 nie? Ek vrees geen slechte tijding nie. Vast is my hart vol vertrouw op die Heere. Hy sê, nazies Maar oor jou sal die Heere opgang. Sy heerlijkheid sal oor jou gesien word. Naties sal trek na jou lig. Hoor jy? En konings na jou straal opgang. Wie wat klink het vir my? Klink vir my soos die Heere wat sê, ek sal dageliks door die gemeente toevoeg die wat gered is. Wees die wee wat gered is? Naties en konings wat trek na jou licht. Sien hulle dit in jou? Kom aan luister, dit gaan nie help om jy uit te stap en sê, nou moet ek my sokies optrek, nou moet ek gaan draag leven, ek moet nou een mooi voorbeeld wees vir die oud spuiten nie, gaan nie werk nie, gaan terug speel toe, en gaan let op die profetiese woord, totdat die dag aanbrek, en morgens daarop gaan nie waard, gaan kyk, totdat jy, totdat jy die eerlijkheid van hier aan skou, as jy na jouself kyk, en besef wat God met jou gemaakt het, totdat God sy geest, die deelbraak vir jou gebring het, en wees nie dit, en jy sal sien, hoe dat nazies en konings trek na jou licht, en na jou straal na opgang. opgaan. Hy sê by vers 10, hy sê, en die uitlanders sal jou mire bou, en hulle konings sal jou dien, want in my toren het ek jou geslaan, maar in my welbaa het ek my oor jou ontferm. Nou luister mooi, hy sê, in my toren het ek jou geslaan, waar het hy ons geslaan? Waar God ons geslaan in sy toren? Hier. Hy sê, maar nou het ek in my welbaa my oor jou ontferm. So besef jy, die slaan is klaar. Die straal wat vir ons die vrede aanbring, was vir wond. Die is sy wonde, daar vir ons geneesing gekom. Kom ons kiep na vers 18. Hy sê, van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie. Wacht piki, ek wil jou die vraag. As ek die skrif vir jou lees, en ek sê vir van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie, wat een land denk jy aan? Zuid-Afrika. Is dit recht? Ek het dit altyd so gelees. Maar wie is my land? Is afrika my land? Wat is my land? Die gemeente is my land. Ons burgerskap is nie van hierdie wereld nie. Ons burgerskaps van die hemel. En ons is die hemel wat aarde toe gekom het. Ons is die verpersoonliking van God wat tussen ons kom woon het. Kam aan, is dit nie so nie? Hy sê van geweld sal in die gemeente nie gehoor word nie. Hy sê duisternis kom oor die aarde, donker uit oor Zuid-Afrika. Maar oor jou, oor die gemeente, sal die lig opgaan. Kom aan. Oor jylle, kan jy nou sien, waarop kom het neer? Hy sê, van geweld sal hier nie gehoor word nie. Hy sê, en geen verwoesting of verbreking in jou grondgebied nie, maar jy, jy sal jou mure heil noem en jou poorte lof. Dit waar dier die vijand wil inkom, die aanslag wat die vijand maak, die poort in die muur, hy sê, dit sal heil en loof wees, nou as heil my muur is, wie gaan oor omkom, wat er boef gaan oor omtlim, wat er dief kan kom, stel slag over in die gemeente, <laughs> as ek en jy daar is, is die rol van gemeente, dit wat God sien, hy sê, die son sal bedagse jou luf meer wees nie, en as Glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie. Nou jy weet dit laat my dink aan Habakuk. Habakuk het gesê al sou die vrye boom in bot nie en al is daar geen drywe in die wingerd en alles sal die olyfooies misluk en alles aan die colors in die stal nie. Hy sê nogtans sal ek jubel in die Hoekom? Hy sê want my lig is nie meer die sonse se lig nie. My lig is nie meer die maan se lig nie. My lig <laughs> die Here is my ewige lig maar die Heere sal vir jou wees, jou eeuwig gelig, en jou God sal jou, jou stierad wees, jou son sal nie meer ondergaan, en jou maan nie kleiner word nie, maar die Heere sal vir jou wees, een eeuwig gelig, en die dag van jou tredigheid is verby, en jou volk sal allemaal rechtverdig is wees, verewig sal hulle die land besit, as lote dier my geplant, een werk van my handen, tot my verheerliking, die kleinste sal een geslag word, en die geringste, een machtige nasie, kan jy sien wat sien God? Kan jy net vermoorde toelaat, God jou net beet kry en sê, sien wat ek sien. Nou hoor, wat kom sê Jezus nou vir ons? Hy sê, die geest van die Heere, Josai 61, die geest van die Heere, is op my, omdat hy my gesalf het, blye boodskap, blye boodskap te breng, aan die ootmoedigers. Hy het my gestuur om die wat gebroken van hart is, te genees. Om een vrylating uit te roep vir die gevangenis. En dan gaan hy aan, hy sê, om uit te roep, a jaar van die welbehaal van die Heere, en a dag van die wraak van onze God. Kan jy sien wat sy, hy sê, hy gebruik a jaar en a dag, nou wat is a dag tegen a jaar? A dag is niks tegen a jaar nie, hulle verstaan. Hy sê, a dag van wraak, a jaar van welbehaal, waarvan praat hy? Die dag wat hy wraak geneem het, oor ons sondes, oor ons skuld, op sy sien. En toe wat kom? Die jaar van die welbehaal van die Heere, want ek en jy lewe, nou nog, Dis sy hart. En hy, en hy sê, om, om vir die treerendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegeen word, sierad van as, vreegte oor die vertreerigheid, een gewaad van lof vir een verslaag gees, so hulle genoem kan word, terebinde, dis ouktries of eikebome, dis groot gevestigde geplantebome, plantings van die Heere, tot sy verheerliking hy sê in vreemlinge vers 5 sal, sal staan en julle kleinvee oppas, uitlanders sal julle landbouwers en wijnboere wees maar julle sal priesters van die Heere genoem word en dan gaan God anders in hoofdstuk 62 terwille van die gemeente sê God, sal ek nie swaig nie terwille van Jerusalem, sal ek nie stil wees nie, totdat sy gerechtigheid uitbreek, soos sy fakkel of soos sy glans in sy huil soos sy fakkel wat brand, God sê ek sal nie stilblij nie, God sê ek sal nie ophou Ek sal nie ophou totdat het gebeur het en my woord sal om behaag in dit waartoe kom uitgestuur het. Kan jy sien, God het nie opgegeer op gemeente nie. Kan jy sien dat God een plan het met ons. plan met ons in die, in die jaar gehad het. Een plan met ons het in die jaar wat kom, een plan wat met tot uitvoering kom. Gou hoe beter. Kom ons gaan nog so een, of twee vat. Hy sê, hoortstuk 65. By vers 10, hy sê en Saron sal een weiveld verklein vee word en die dal agor een leep plek vir beeste vir my volk wat my gesoek het. Nou die dal agor is die plek onder jylle waar agan gestenig is en die dal agor beteken vallei van smarte. Nou as jy Hoosia lees, as sien in Hoosia skryf hy volgende hy sê, ek maak die dal agor tot a deur van hoop. Die vallei van smarte word een deel van hoop, want hy was die man van smarte, so ook daar die smarte van aangaan, so oortreding het hy gedra, sien julle, hy sê ek maak die dal aangor, wat nou die van van smarte was, maak ek een deel van hoop, dit laat my dink in Jesaja 35 wat sê, hy sê die woestijn sal bloei soos een roos hy sê die waterplasse hy sê in die woestijn in die dorland sal daar waterplasse wees, dis gemeente, dis wat God van praat, ons net die tydville allemaal nie maar kom, ek gaan gauw hieran, hy sê vir die wat my gesoek het Maar nou hoor het sê hy, sê by vers 11, maar jylle wat die Heere verlaat, wat my heilige berg vergeet, en wat die tafel dek vir die Godin, vir die geluksgod, en die mengsel inskink vir die Godin van die noodlot. Ek sal jylle bestem vir die zwaard, en jylle sal buig om geslacht word, omdat ek geroep het, en jylle nie geantwoord het nie, ek gesprek het, maar jylle nie geluister het nie, maar gedoen het wat verkeerd is in my oor en verkies het, om my nie te behaag nie. Hy praat soms nie van die lot, hou, soms net, laat ons verstaan maar oor het gaan nie. Die Godin van die noodlot hy sê, ek sê julle bestem, nou my, wacht mykie, al Godse wraakspraak is waar vervat, in die kruis. Die? Maar wat gebeur nou, as ek dan nou die tafel wil inskink van die noodlot vandag? Besef jy, dan haal ek my daarmee uit die gemeente uit. Ek haal my daarmee uit Godse plan uit, uit Godse droom uit. So wat gaan my gebeur daarbuiten? God gaan my die straf uit, maar wie wat gaan ek doen? en gaan myself uitspeel onder Godse wolk uit, en myself oorgee aan die mag van duisternis, en hy gaan by my steele. En hy nou hoor wat sê God nou daarvan, hy sê, daarom so sê die Heere vers 13, kyk, my knechte, dis nou die gemeente, my knechte sal eet, maar jylle sal honger bly. Hy praat nou van, ouwens wat op hulle eie poging staat maak, hy sê, my knechte sal eet, jylle sal honger bly kijk, my knechte sal drink, maar jylle sal dorsies, kijk, my knechte sal blij wees, en jylle sal beskaam staan, kijk, my knechte sal jiebel, omdat jylle hart is, maar jylle sal skreeuw van pijn in die hart, en huil, en by die verbreking van geest, ek wil vir jylle iets sê, ek werk elke dag amper van my leven, met mense, wat voldoen aan die jylle, wat eet maar nie verzadig word nie, maar drink maar dors blij, elke dag, waarvan praat hy? hy praat van geestelik, praat van geestelik om te eet en te eet en nooit genoeg te kry nie. Dit is waarvan hy praat. Hou sê hy, my knechte, nou hoor nie, hy sê, dit is my knechte, hy sê, vers 18, maar wees jylle blij en juig verewig oor wat ek skip, want kyk, ek skip Jerusalem, die gemeente, om te juig en sy mens om blij te wees, dit is Gods hart, hy sê, en ek sal juig oor Jerusalem en blij wees oor my volk, en daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween en die stem van geskreeuw nie daarvan dan sal nie meer kom een suigeling van een paar dae of een grijsaard wat sy daar nie uit lewe, nie hoor hierdie en hy sê want een sien sal sterwe 100 jaar oud en wie sondag sal 100 jaar oud dier die vloek getree word, nou die vloek kon nou, nou net, die heren die vloek weggevat maar as ek nou wil gaan speel met die vijand, dan gaan ek samen met die vijand ons nou ondergaan, dis wat van hy praat, hy sê en hylle sal huise bou en bewoon en wingerde plant en die vrucht daarvan eet hylle sal nie bou dat die ander dit bewoen nie. Hulle sal nie plant, dat die ander dit eet nie. Want die daal van my volk sal wees, soos die daal van die bome, en my uitverkoornis sal die werk van hulle handen self geniet. Hulle sal hulle nie te vergeet vermoei, of bare verskielike ondergang nie, want hulle is een geslag, van die wat dier die Heere geseen is, en hulle nakomelinge is by hulle. En voordat hulle roep, sal ek antwoord. Terwijl hulle nog spreek, verhoor ek, Ek die laatste ene is, hy sê, vers 9 van hoofdstuk 66, God praat, hy sê, sal ek na by die geboorte bring, hy praat van die gemeente, hy sê, sal ek na by die geboorte bring, en nie laat baar nie siedere. of sal ek wat laatbaar baar self toesluit, sê jou God, wees blij saam met Jerusalem en juig oor haar allemaal wat haar lief het, wees vrolijk saam met haar, baie vrolijk, allemaal wat oor haar trede gewees het, so dat kan suig en versadig word aan die bors van haar vertroostinge, so dat kan uitdrink en jylle verlustig in die oorvoet van haar heerlijkheid. Want so sê die Heere, kyk, die vrede leid ek naartoe soos die rivier en die rijkdom van die nazies soos die oorlopende stroom en jylle sal suig, jylle sal op die heep gedra word en op die knie getroetel word, soos iemand die door sy moeder getroost word, so sal ek jylle troos en jylle sal in Jerusalem, in die gemeente getroos word en jylle sal het sien en jylle hart sal vrolijk wees en jylle gebeente sal groei soos die jong gras dan sal die hand van die Heere bekend word aan sy knechte Godse hart vir ons, Godse hart vir jou sien die waarheid van hierdie feestelike bijeenkomst aanskou die stad van jylle feestelike samenkomst aanskou Jerusalem een veilige woonplek hoor jy nou wat Jesus sê as hy sê Amal wat vermoeid en belast is, kom na my toe. Waar is hy nou? Hy is gemeente. Besef jy dat die gemeente die plek moet wees, waar amal wat vermoeid en belast is, kan kom. En kom ris vind. Mag dit met ons gemeente so wees. Vader, ek dank jy, dat jy nie opgehou het om te droom oor gemeente nie. Nie opgegeet op die droom vir ons nie en al het ons een beperkte inzicht daan, jy inzicht is nie beperk. nie. Jy is die een wat vir ons verlichte oog, van ons verstand gee. Jy is die een wat ons leer om te kyk dieper as wat die mens kyk. Dank jy heren vir wat jy sien. Dank jy dat ons na mekaar kan kyk en besef wat een groot, grootse droom jy het met elk een van ons, met ons allemaal saam, collectief. Dankie Heere vir die koestering en die veiligheid wat ons mag beleef. Vir die effect hiervan. Dankie vir die gemeente met wie u gaan praat. Elke afsonderlijke lid. Soos Madeleine gesê het. Vir wie u dier een droom, dier een nagezicht kan waarski. Dankie Heere vir die veiligheid wat daar is. Om gemeente te wees. Ons Eerie vanmorgen. In Jezus naam.